Molt bon dia, Martorell i Rodalies. Benvinguts. Són les 12 i 9 minuts del matí, d'aquest matí ennobladot, tapadot, que diria el nostre amic en, eh, en Molinot, eh? eh, l'amic Molineta, mos mm. eh, diria que està tapadot, que està enboiradot i que fa un fredot. Sí, fa fred. I que vagin vostès posant-se roba d'abric perquè això només ha fet que començar. Bé, bueno, millor no se la perquè suposo que ja fa dies que, que, que la deuen portar, eh? Perquè oh, no sé, el fred escolta. no és d'avui, eh? Oh, no, no, fred no és d'avui. Dissabte va fer un fred, va, va caure aigua neu, fins sí, i tot. Clar. Va ser, i era el dia Carnestoltes. toltes. Mm -hmm. I clar, vostè un dia com aquest tan senyalat se li acut disfressar-se de romà, sí, amb faldilleta clar. curta, clar. sandalieta aquella tota lligada. Malament. I així, amb tots el, els braços a l'aire i hores d'ara deu estar vostè a l'UBI, amb una pulmonia <laughs> més triple. O més o menys. Però s'ha de, de posar unes mitges d'aquestes de color carn, perquè així ens protegeix una mica el carnet. queda fred. més lleig, home. Queda sí, lleig. clar, però almenys no, no, no acabes a l'UBI. Jo vaig estar amb un carnestortes, mmm, fent la rua. Sí. La rua del Persebe. La rúa Fent <laughs> la rua. Tu, i... tu meu penya. Sí. Bueno, a part eh? d'aquell senyor... ven tenir un petit altercat amb el senyor. Però bé, eh, vaig estar fent la rua... I vaig veure uns quants que anaven disfressats de presidiaris. Ah, sí. Saps el típic vestir d'aquell de, dels TVO, o sigui, de ratlles? Sí, de ratlles. Sí. I tal. I doncs, mira, vaig recordar el senyor Millet i els seus diamants. No, és el senyor Millet, no el veuràs pas No ho No ho veuré així, no, és. pel carrer. Ni tampoc. el senyor Montull, tampoc. Tampoc. Tampoc. Tampoc. Algú ho deuen bon saber, sí. Sí. sí, sí, sí. Allò sí, sí. que si diu, no... tinc una oferta de planeta per escriure les meves memòries. Yeah. Diu, Deixi, home, no s'hi posi ara. No, que no, tal, no, no, cal, no, cal, no cal, no cal. Diamants, que són diamants? Trossos de vidre. Sí, clar. Que serveixen per tallar vidre. Sí, diamants, no, que serveixen per tallar vidre. Que no pensin ah, aquí que, que són joies. Que és, no. Què és l'única cosa que pot tallar un diamant? Un altre diamant? Exacte. Eh? Exacte. Més fort es que és... i més gran i que és, més maco. Què és, és, és, és, que... és l'única cosa que pot un xorizo fer? Posar-me a la caixa. Sí, bueno, endur-se-la sencera ja. Bueno, sí. sí, <laughs> perquè... sí, sí. sí. És que no va tenir eh? ni la delicadesa de tornar a l'envàs, com sempre no, es fa. No. T'endus la caixa i després doncs tornes l'envàs. Perquè eh? el torni en omplir. Exacte, perquè el torni en omplir. Doncs bé, vaig estar doncs, això, amb un carnestoltes i tal, i els doncs, animadors, els carnestoltes. Feia un fred que anava, però, en fi... Que... Bé, però estava content, empanyant amb... sí, el met. Sí, molt molt, molt, molt, molt, molt, No molt, es va disfressar vostè, no? no? No, ja anava. Mm -hmm. I estàvem fent allò, diu, ara que tothom baixi! I jo vaig quedar dret. Diu el Tomeu Penya també, Tomeu el Penya va buste. Sí, va, jo nava molt meu barret, no, dius, no. a veure si ara per ser freta a la cloc que jo per anar company aquí. <ríe> el Tomeu Penya d'entidi que el Tomeu Penya no pot que té una pròtesis. Diu, "Bueno, pues la senyora davant del Tomeu Penya." Diu, "Toc qui la senyora." Eh, això, ja això és molt futuda. Eh? Diu, "No, no, a, a, a l'ombro. Ah, I la senyora mirant. jo pensava ah, que no t'enteres que t'estan parlant menxujata. <ríe> no, tu, tu, tu. I la senyora es va leva's tu quà dic, mira et diuen. Ah. I Espyupi. Jo pensava, "Col·la, a lo millor sorda tu." No, potser. La millor sort li haig de fer el, el, el, això, els signes aquells, que no sabria com, no com fer-ho. Que segons el signe que facis queda lleig, que sí. potser es pensa que és una altra intenció. Clar, això pot, pot tenir diverses interpretacions. Dius, I aquí han vingut, un... vingut a divertir-nos. Vingut sí, sí. eh? a divertir-nos. A passar-ho bé. A passar-ho bé. A passar bé. Els nens disfruten molt. Sí. Els grans sí. també. Sí. Sí. Sí. Sobretot perquè en conjunt hi havia una nena que estava molt bé. Ah, sí? Un, sí, portava un cantant i una cantanta. El cantant, com li diria jo... Li va caure malament. Un, sí, una barreja, jo què sé, de, de pau-riba estrany. Mare de Déu. Sí, una cosa rara, un, un pau-riba allò amb barba deixada, sí. però allò barba rara allò que dius, coi, afaita't per, per, per, per sortir per a cantar. Per sortir a cantar. Que home. estàs davant dels nens, que els nens no tenen cap culpa, que els hi faràs un trauma tanta por. Clar. Mm? Idò, no, no, vull dir... Ei, ei, anem eh, davant. la no sé. Sigui. En canvi, la noia, la cantanta, dius aquesta noia farà carrera. Sí? A més, Messi sí, va fer com una espècie de dius. Ara farà unes classes d'aerobic. Es cotichejava molt, molt la cama i jupia, es tirava, feia Home, la vertical. Bé. Dius, aquesta nena està elàstica, es cultivà. Oh, estaria elàstic, eh? seria joveneta, està en forma, es cuiden, Vint i picudenyets. Cuidant allò que edat, dius, quin una... tipet, aquesta nena fa, fa... Bé, no sé per què parlem d'aquestes una... coses a, a un quart d'una del matí, quasi, quasi, senyores i senyores. Està en perquè... una edat de fer exercici, d'estar en plena forma. Sí, sí, sí però no, no els... sé si vindria el cas. Els, els, els esportistes, que, que normalment són en aquesta edat, quan estan... Estan, estan millor, estan més elàstics. Ah, exacte. Estan més elàstics. Bueno, semblava com una gemma mengual, mm -hmm. però sense aigua, sí, per entendre'ns. Doncs és allò que feia aquestes cosetes rares i tal. Bé, senyors, senyors, eh, els deia que això és en companyia, ja saben que estem des d'ara mateix fins a dos quarts de dues a la sintonia del 100.3 de la freqüència modulada a Ràdio Martorell. Tot un equip de gent que estarà treballant, el senyor Jordi Acosta, que estarà aquí amb els botons, és un senyor que puntualment sempre està aquí. Sí. Sempre. Sí. Sempre, sempre, és sempre. La, faci la... sol, faci neu, sempre està aquí. És la seva tasca. I a més, m'ha convidat a canapés. Uai, Porque vostè no enterà que aquí hi ha una petita sí, safata, sí, que... ah, sí, però vostè preguntat. no no m'han vingut de coso, güi. A no. mi sí, jo com que caprichos. Tingo una dalla, ja, sóc caprichos. A mi me di que els hi ha portat un un uidor, un uidor, ah, està molt bé. Eh? Un uidor, important, unes costums aquestes del... que tenen aquests uidors. Sí. Sí, sí, S'han sí, sí, de prudira sí. més. Sí, bé. Eh, si sí, de més, bueno, no és igual de si va estar. Si està no perquè ja es poses a demanar. No, no, no. Dios és un vici demanar. I contra el vici de pedir Ai, la virtut de nodar. De nodar, exacte. Eh? Sí, en sí. fi. Doncs eh, a, la, a la redacció d'aquest programa tindrem el senyor Manuel Pinero, tindrem també el nostre groom, que és el senyor aquest que ens fa tots els recados aquí dintre. Sí, el del cafè quan hi hagi cafetera. El del cafè quan hi hagi cafetera. L'altre ens recordaven. Diu, que hi ha aire condicionat en part gràcies a vosaltres, Clar. a la campanya mediàtica que heu fet per l'aire condicionat. Ens va costar, eh? Un dia tindrem cafetera i també. hauran de posar una placa baix gràcies al programa en companyia. Eh? La cafetera. Bé, després tindrem també, com sempre, el senyor Jaume Cap de Vilacap, que ens farà cinc cèntims d'aquestes doncs, coses de, dels humoristes gràfics, ens parlarà d'onso, a lo millor, d'exposicions, de la imagineria popular, com sempre. Mm. Tindrem el senyor Sergio Fidalgo, Bé, tindrem el senyor Sergio Fidalgo, ho dic dos vegades, perquè ja en vegades que jo els dic i vostès no s'ho creuen. Avui em sembla que sí, si no hi ha cap arrada, el telèfon no li ha fet llufa, no li ha passat sí. no sé què... Bé, bueno, a algú li ha passat ja, però, sí. però és igual, deixo-ho. No, bueno, ja no té problema, ja. no té problemes. expliqui un en privat, això, perquè sí, si sí, haig sí, de plorar... Sí. No, no, ...que no, no, no, no, no em vegin no, plorar mama, per antena, no, que no, no, queda molt lleig. No, que, ah? Només que quan li he trucat diu... Ai, Ricardo, ui, si no m'acordava de ti... O sigui que ja, ja sap per on va És una home molt ocupat. Sí, sí no, clar, dius, el Jordi diu, no ha enviat els talls. Dic, Com vols que hagi enviat els talls si aquest matí s'ha despertat i no sabia que era dilluns? Mare de Déu, senyor. Bé, doncs tindrem també el senyor Monegal, que tot això amb el senyor Monegal li serveix de carnassa sí. per posar uns averts grocs i vermells uh -huh. i blaus. No? I eh, també tindrem eh, aquest programa una entrevista, esperem, sí. esperem tenir una entrevista. Una entrevista que després els faré cinc cèntims de, del que és. Doncs tot això està coordinat i co-presentat pel senyor Ricard Soler. Bon dia, Martorell. Benvinguts al programa en companyia, que com sempre serà un programa diferent, però presentat i dirigit, com sempre, per Iberra Casens, l'avi. Molt bon dia i, I vagis vostès preparant-se, perquè ara ens enviaren uns quants presos de Guantanamo. Per Per què? Sí, tenien que ser tres, i el Obama ha dit 5 I el sapatiu, ah, si Va, són cinc, cinc. Si hem d'alimentar cinc boques més, exacte, no, no ve d'aquí. Exacte, dos més total, perquè tres ja hi comptaven. Bueno, tres ja hi comptaven, dues més... Però... Són cinc, ah, no, cinc. escolti, els fan ministres i punt, escolti. Ja s'ha acabat, acabat el bròquid. I tant que sí. En fi, senyors, senyors, ja saben vostès que també tenim eh, música en aquest programa. Doncs anem a fer la petita introducció musical, m'ha sonat malament això de la introducció, però és una... Com es deien abans, sí, sí. jo no m'ho heu introduït la música. Exacte. Doncs pues, introduï la música els Monkeys, a l'últim tren a glasville tren the last train train and I must go On the no-no On oh, no, the no, no. And I don't know if I'm ever coming home Take the last train of box, we'll now be waiting at the station We'll have time for coffee kisses and a bit of On the no-no no, no, no. Take the last train of Popsville. Now I must hang up the phone. I can't hear you in this noisy railroad station. Oh, no, I feel no. No, no, no. No, no, no. I don't know if I'm ever coming home oh. Take the light Fashion don't be slow oh, No no no oh, No no no And I don't know if I'll ever come home Take the last train to platform Moments científics. Guillem Marconi. Marconi. Científic italià que l'any 1899 va aconseguir fer la primera retransmissió de ràdio. Per sort, mai va escoltar el programa en companyia, sinó hagués cremat el seu invent. En companyia. Un programa que trenca motllos. I si el senyor Marconi hagués cremat el seu invent, hores d'ara, no podríem nosaltres contactar amb el senyor Jaume Cap de Vilacap perquè mm. ens fes cinc cèntims doncs, el que sempre els dic, d'humoristes, de, de revistes d'imaginaria popular, totes aquestes coses que el senyor Jaume Cap de Vilacap sap i ens explica tan bé. Bon dia. Molt bon, bon dia, Loni. Sí, bon jo el voldria felicitar perquè el dimecres es un reportatge, un documental, que es diu Monarquia o República, on el senyor Jaume Cap de Vilacap participa. Sí, sí, sí. Eh. Ha fet unes il·lustracions, uns dibuixos. Què, és, què, ah. què, què ha sigut? En... Animats. Bueno, no? sí, són uns dibuixets animats, unes petites caràtoles, un, petit, mm. uns petits gags, com si diguéssim que serveixen doncs, per, per, diguem, per, per, per rengressar una miqueta al tema, que és ja. un debat feixuc, no?, Sobre, sí. perquè surt gent, gent que en sap, eh?, que explica coses, doncs, arguments a favor... Tu, i arguments... tu no surts, tu només fas els dibuixis. Jo però... també surto, perquè ah, de m'han demanat l'opinió, doncs així també han demanat l'opinió, com que ara últimament hi ha hagut bastanta polèmica amb això dels humoristes que es foten amb, amb els amb els monarques, no? és sí, sí, el Güeves, doncs, sí, les coses que fan sí, a Apolònia, sí, i el Toni Albà i el Toni Soler, doncs també... I, i, i gent que fa llibres de... parlant ja. dels Borbons... Amb <coughs> no. motiu del llibre dels Borbons, doncs a veure una visió així, a veure doncs, com, doncs, això, com la sàtira, com l'humor serveix per, per, per, per, per tocar la, la monarquia, mm -hmm. i amb aquesta excusa, doncs, després doncs, també apareixo allà dibuixant, i els dibuixets que dibuixo, surten i són els que llavors ens fan una miqueta de fil conductor de, de, de tota la història. No? Hi ha dos personatges, un que representa la monarquia, que és un, un tio prim i llarg, amb un nas així... Recordaria l'Alfons XII? Diguem que recordaria més, més cap Fons aquí, 13, eh? Al Alfons XIII. Més cap aquí, encara més cap aquí, més eh? Cap aquí? Un Carlos, no, eh? Un Juan Carlos, eh? Un Juan Carlos, ja està, doncs digui que no passa res. Sí, sí. Ara que es posarà a treballar l'home, ara que, ara que se'ns posa a treballar, que diu així, hem de sortir la crisi. Igual prendrà mal, eh? Prendrà eh? mal, eh? Que no ho ha fet mai, tampoc, si, això, eh? Si però si s'ha de treballar, s'ha de treballar. Escolta, aquí ens hi juguem tots el, el d'això. Si se li què farà pel broma? Sí, sí, no, no, això és veritat, eh, ah? que vagi, mira. És que no, sí, no. Eh? no té els diamants del millet, eh? No. <laughs> <laughs> doncs bé, doncs uh, ja ho saben. Uh, quan és el, el dimecres? Eh? Això, s'havia de metre aquest dimecres, però uh, he vist vingue mai que, que s'ha endarrerit casà la missió, no sé si si passarà al mateix dimecres o enderrarit vol dir que ho passarà més tard o ja ja us mentindrè. Mantindres informat. Ja veurem dins que, bé, que ja veure Això del dibuix animat sempre m'ha agradat, no li s'ha fer. Jo dibuix i dic, "Vinga, vinga, vinga, vinga. Ja, No s'animen, no és animació normal o s'en No, jo, jo el que he fet és el disseny dels personatges, els, els el desenvolupament dels gags sí. i el, el els que se'n diuen fotogrames claus, però hi ha hagut un professional, el Pep Presas, que és el que ha fet la, la, el que són les animacions, ja sí, ha fet, no? sí. fet uns un, un dinotets, no tinc ni idea, si, suposo que ha fet una cosa, diguem, anar per feina, perquè això també és un, és un documental i no, sí. no es tracta de fer aquí una gran producció de Pixar, sinó que sí. yeah. és una cosa que hem, hem de tirar pel dret, no? però el que jo vistes està és molt bé fa, fa molt goig veure uns dibuixets teus que tu els has mm -hmm. posat allà i que de cop es comencen a bellugar sí. amb aquesta, amb, i fan el que tu els hi vas dir sortirà el rei per aquí, farà això, farà allà i passarà això, pam, i llavors no te'n ho veus fa molta sí, gràcia, sí, fa sí, molta gràcia. Sí, sí, veure com s'anima fa molta gràcia jo jo de, de reconèixer sí, sí. que tinc un tipus d'estil de dibuix que també Podem, tampoc no, no, bueno, de fet, s'anima tot qualsevol cosa, eh? sí. però jo, per animació, doncs, trobo molt més dinàmic, per exemple, doncs, aquests dibuixos molt, me, molt més senzills. L'avi, per exemple, doncs, que mm -hmm. són és ben bé una, un, un, un inot molt més expressiu, no?, per, per, per animar. També és difícil, perquè després, com que estan oberts i Sí. M, has de jugar molt més amb l'expressivitat no? però jo trobo que té molta més, molta més força ara que estem no? parlant d'això quan vaig fer la sèrie per als Estats Units eh, clar, és molt maco, però et demanen que li not totes les perspectives, és a dir, d'esquena, de front davant, darrere, dalt, avall sí, sí, picat sí, sí. des de dalt, picat des de baix Dius i aquí és quan el dibuixant diu ves oh, que no me'n sortiré no? <laughs> Eh? Sí, és senzill d'animar, però és difícil sí, pel dibuixant sí, sí, fer les sí, coses sí, aquestes, sí. eh? Home, perquè has de preveure, clar, tota tot, tot la, la gamma i la gama d'expressions, també suposo, no? Sí, sí, sí, que sí, que sí. Que hi ha expressions que, quan obre els ulls i la boca, mm. doncs no simplement és obrir els ulls i la boca, sinó que tota la fesomia, tot el personatge i de creixer, és molt, molt maco l'animació, molt maco de veure, de, de disfrutar-ho, però també és real, que és molt difícil Sí, sí, és perquè porta una feina prèvia tremenda, eh? Porta una molt, feina molt. prèvia tremenda. Sí, sí, sí, sí, sí, sí, doncs, sí. Doncs bé, de què anàvem parlar avui, a part d'aquestes coses? No, no, jo avui volia parlar, bàsicament, d'un llibre, un llibre que em sembla que és una iniciativa molt interessant, uh -huh. que és un llibre que, a més a més, es presenta aquest dijous uh -huh. eh, al, al, al, al MACBA, a l'auditori del MACBA, Mm -hmm. i és un llibre curiós, perquè és un, és un recull de còmics, és un recull d'historietes, però són eh, historietes, 140, 141 historietes, sí. dibuixades per, eh, diguem, usuaris dels serveis de salut mental de Catalunya. No? És gent doncs que, amb diversos graus, té algun problema de salut mental problema, mm -hmm. vull dir, del més lleu el, el més greu sí, sí. i doncs amb aquesta gent s'ha doncs, fet una mena de concurs, eh, perquè no hi ha tots els que es van fer, però doncs, hi ha una tria de 141 historietes en la qual cadascuna d'aquestes persones eh, dibuixa dues pàgines en les quals explica un dia la seva vida, i és una clar, és, un, és un viatge molt, molt, molt, molt interessant, mm -hmm. gent que no són professionals, eh, de, de, sí, sí, sí. del que és el dibuix però hi ha gent amb molta gràcia a vegades en el que és el, el dibuix, en l'estètica i a vegades el que és en la història, el explicar explicar històries i a vegades mm. en el que és el món particular d'aquesta gent. No? Sí. Eh, és, una, és un, un llibre doncs, que està molt ben editat per edicions és la cúpula. Sí. És, és una idea de l'Amèrica Sànchez, eh, d'aquest uh -huh. dissenyador i cartellista i persona del món gràfic. I el que està més bé doncs, és, és això, aquesta massa heterogènia, que demostra que el còmic, la historieta, és una eina, és, una, és, és un vehicle que serveix per, sí. per, per, per, per tocar temes delicats. No? És a dir, realment hi ha, hi ha historietes que són més interessants, però n'hi ha d'altres que realment aprofundeixes en, en, en mons tan terribles com la depressió, o com esquizofrènies, o com... Sí, sí. I, i a més a més, com que ho fa la pròpia persona, és a dir, pateix, escolti, no t'hi la meva vida, doncs, sí. escolti, jo ho veig així, i, i el còmic, eh, a través del dibuix, a través d'aquesta narració dibuixada, mm -hmm. expressa coses eh, realment difícils d'expressar amb qualsevol altre mitjà, és a dir, això jo no, no veig que sigui possible fer-ho igual amb en cinema, amb, amb, per, cinema. Per, per què? Perquè eh, el cinema està eh, necessites tot un equipallòs és la visió absolutament personal d'aquella persona uh -huh. que et representa gràficament qui què és el que ell veu o què és el que ell sent és de primera mà és una, és sí. una visió directa en canvi al cinema eh, ja i necessites... també molta ah, exact ah, evident ser pots fer una cosa molt més espectacular amb cinema sí, sí. a partir d'aquesta mateixa idea i a partir d'aquesta mateixa visió eh. Però no és exactament el mateix, ja no és aquesta transmissió directa de no, no, la persona home. que ho veu, de la persona que ho a la persona que ho llegeix. Clar, és no? que una persona ah, pot fer una cosa amb cinema, després entra exacte. el guionista, entra el director, ah, el muntador, oh, i s'acaba tot. Tot, especial, tot una altra que no t'ha res a veure. Sí. Que, que segurament s'enriqueix, per una banda, visualment. però perd eh, una mena d'essència, per l'altra banda, no? mm. o amb literatura. Això amb literatura explicat, jo penso que no és el mateix, és a dir, no. per molt que ho llegeixis o que t'ho expliquis i que trobis mm -hmm. les paraules exactes, la literatura també et crea un món, mm -hmm. però no et permet visualitzar d'aquesta manera tan directa el aquest món. Sí, sí, sí. Això, és, és, això és la gràcia, és a dir, això, aquests còmics, doncs n'hi ha d'aquests 140 alguns, que dibuixats per dibuixats professionals, aquests, mm -hmm. ostres, aquest senyor té uns recursos gràfics que, que, que, que, que són espectaculars. Home, doncs guanyaria, sí, clar, clar que guanyaria, una altra cosa? Torna, torna a perdre aquesta, Clar, ja, i no aquesta transició ja. directa. Jo trobo que és una, una, una experiència sí, molt, sí. molt, molt, molt molt interessant. No? A, mm -hmm. Aquest llibre servei, tindrà alguna finalitat, diríem, benèfica oh, bueno, o social aquest, o, o sí, és que... simplement un producte de mercat? No, no, és, està editat per la Fundació de, de Salut, CPB de, de Salut Mental, no? I, mm. a més a més, ja eh, forma part eh, d'una edició que és la 12a edició del Premi de, a la Creació Artística Agustí de Samir i Concha Millant. És mm. a dir, diguem que Uh, és el, re, el llibre és el resultat d'aquest premi que ja s'ha celebrat que és el Premi de, de Creació Artística que s'ha ce celebrat en, en aquests serveis de salut mental de Catalunya uh -huh. és, a dir que és, el, és un producte comercial evidentment està editat doncs, per és la cúpula, es posarà a la venda uh, però les, ex, la, les imatges que formen part d'aquest llibre es poden veure a la plaça dels Àngels al centre d'estudis sí. del MACBA, uh -huh. eh, hi ha, ha l'exposició feta durant tot el febrer allà, i després queda aquest llibre. És a dir, que el llibre, diguem que és el... Un catàleg, seria el catàleg de l'exposició. Seria més aviat un catàleg, mm -hmm. eh, que evidentment, doncs, com que aquests còmics la seva gràcia no és el principal valor, no és l'estètica del còmic, no hi ha tant, tant, tanta importància de veure l'original com veure l'obra publicada... Mm -hmm. Evidentment, els originals sempre tenen aquella gràcia de veure-ho, però sí. tampoc no, no tenen una qualitat estètica que diguis escolta, això, és que això ho d'anar a veure perquè sí, hi ha uns trarsos sí, no. de, de, de, de plomilla allà que això fa un esom. No, escolta, no, La gràcia és que, que, que t'estan explicant i com t'ho estan explicant. I, estan explicant, I eh, és això, és un producte molt, molt, molt, molt interessant que aquest dijous doncs, es presenta al MACBA, l'auditori del MACBA, al, al migdia, per això, a l'estat mm -hmm. del migdia. Doncs, doncs molt bé, cap, són ja dos quarts, ja saps -te -te. que aquí els horaris nem quadrats. Anem, quadrats, hem, anem quadrat. quadrat. perdut una mica de temps parlant de, de però penso que també val la pena que sàpiguen que fas coses. Bueno, anem fent, tothom ah, va fer. Ah, clar, fent, això vol dir que el programa també té col·laboradors de, cate... de qualitat. Naturalment que sí. Ah. Senyor Cap, ens tornem a trobar la setmana que ve. Molt bé, fins la setmana que ve, que vagi molt bé. Adéu. -sia, adéu, -sia. adéu.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 Torna Vilastoc a Martorell Aquest dimecres al Centre Comercial La Vila de Martorell t'espera a Vilastoc Una oportunitat única per fer les teves compres A uns preus rebaixadíssims Perquè el comerç del Centre Comercial La Vila surt al carrer per oferir Liquidacions dels seus productes D'aquesta temporada i restes de sèrie Apunta't aquest dimecres per fer Les teves compres al Centre Comercial La Vila de Martorell Recorda aquest dimecres de 10 a 14 hores I de 16 a 20 hores Torna Vilastoc a Martorell Vina i aprofitau. Organitza el centre comercial La Vila de Martorell amb el suport de la Generalitat de Catalunya i l'Ajuntament de Martorell. El resum de l'actualitat esportiva.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 i és un home que l'altre dia, eh, vaig parlar amb ell, estava com molt ofès, molt empipat, i em deia que la seva ràbia era perquè l'Associació General d'Autors eh, el volen cobrar uh -huh. per, poder, per passar l'himne que van fer pel centenari. Uh -huh. I em van dir, on s'és vist això, que hàgim de pagar per, per, per poder passar el nostre himne? Uh -huh. Però aquesta gent és una colla de cantamanyanes i passateros. I nosaltres, com que sempre dius, ens agrada anar a veure què passa, us anem a mirar l'altra versió. Aviam què passa. Per tant, hem pensar, doncs mira, contactem amb el senyor Ramon Montaner, que és el responsable de la, de la zona mediterrània, de la Societat General d'Autors, i eh, aquest ens va derivar a la senyora Fina Sitges, que eh, representa en aquests moments a, a la Societat d'aquesta. Bon dia. Bon dia. Eh, Aquestes queixes suposo que vostès n'han tingut moltes, no? Home, nosaltres el que fem com a entitat de gestió col·lectiva de les dues és uh, seguir les directrius que ens, ens donen Demanen els nostres associats i en aquest cas hem seguit exactament les directrius que ens donen els nostres associats, que són dos concretament, mm. que ara no recordo els noms, l'autor de la lletra i l'autor de la música, i l'autor de la música concretament ha vingut aquí, ha fet entrevistes a mitjans de comunicació inclús, mm -hmm. on ha donat a conèixer que ell va fer l'himne amb caràcter absolutament gratuït, però que ell no ha cedit mai els drets d'autor de l'emissió d'aquest himne en el camp del Futbol Club de l'Ona. Mm -hmm. eh, doncs bé, jo és que últimament he llegit com... Molt, bueno, no últimament, no, des de fa temps, tenen una llau de crítiques vostès eh, perquè volen cobrar en doncs, bars, ara hi ha lo, la perruqueria... L'altre dia parlava amb un amic meu que no es prorrogués barber pobre home, uh -huh. i diu, jo és que tinc una ràdio aquí per distreure'm, perquè es passa el major dia sol, sí, sí. i entren 3 o 4 clients. I diu, clar, diu, em volen cobrar, també, per tenir aquí la ràdio. Diu, que és que no paguen les ràdios. A veure, és que vull dir, per, per centrar temes i per anar-los abordant una, una mm. mica i, per no, i per, no, per no voler formar part d'aquesta allau que hi ha que d'alguna manera ho, ho barreja tot i que cada cosa té la seva lògica. A veure, cada vegada que un establiment públic comercial fa uh, comunicació pública d'obres uh, que estan... Uh, Bueno, registrades a la societat d'Altors i de les que tenim la gestió, mm. eh, el propietari de l'establiment ha de pagar els drets de comunicació pública. Les emissores de ràdio, evidentment, fan comunicació pública també, però paguen els drets d'emissió de la primera comunicació pública. Aquesta, perquè ens entenguéssim, més com una segona comunicació mm. pública. Perquè els drets de la, de que paguen les, les emissores de, de, de fe, ràdio... De fet, seria la tercera, perquè quan es compra el CD ja es paga una primera. Que son diferents, que són diferents que quan es compra un CD no, fan res, no són nostre drets de comunicació pública, són els drets de reproducció. Són diferents. És que, clar, ho dic perquè la gent acostuma a barrejar-ho tot. Una cosa és la compra del CD mm -hmm. i els drets de reproducció fonogràfica de la música i una altra mm -hmm. cosa són els drets de comunicació pública d'aquesta mateixa música. De fet, és que la Societat General d'Actors i Editors no s'inventa res. El que fa és seguir els dictats i les directrius de la llei de propietat intel·lectual, l última versió de la qual mm -hmm. està aprovada l'any 1987. Han pagat, han passat des del 1987 fins ara 23 anys en la que la Societat General d'Actors Editors i les altres entitats de gestió col·lectiva de drets perquè l'SGAI no és l'única uh -huh. el que fan és seguir a, a, a, en detall i, i a més a més diria que sense una voluntat tan de, com se'ns està dient al contrari, sí, a veure nosaltres tenim el mandat de ser el màxim d'eficients i eficaços possible i no un sí. pas, ni molt menys el que passa és que potser en els últims anys estan afilant una mica els mecanismes de ser una mica més eficients i eficaços i això repercuteix doncs, que determinats sectors que a la millor doncs, inicialment o fa uns anys potser no pagaven perquè doncs per les circumstàncies que fossin, perquè els nostres delegats territorials, per exemple, en zones que no havien arribat o pel que sigui, mm -hmm. ara s'ha de Pagar, però de fet, eh, la, el que jo vull recalcar aquí en els micròfons és que no és nou això, sinó que totes tots els drets no. aquests de comunicació pública estan posats, o sigui, el que, passa sí, és que sí, s ha passat que s'ha juntat, s'ha juntat amb el de recaptació. Perdoni que li digui, senyor Siggest, dóna efecte de recaptació, dóna a veure, eh, dóna efecte de cosa fosca. M'sím si permet, l'expressió i li dic Eh, quan, eh, quin tant per cent cobra l'autor, per exemple, per, per cada cançó que es posa, en un mitjà de comunicació? Doncs a 80. A 80. Aproximadament. A... Aproximadament. A llavors, si hi ha un... Però 80 o... no sí. cobra un autor, eh? No deixem ser en precisó. O sigui, de cada sí, 100 euros... Clar. Espera un però moment, ja... això t'explico, perquè si no, no, si en no, no, no ens que jo, no, que jo li podria dir, de totes les cançons que posem aquí en aquesta emissora, estic segur que no tothom és de la Societat General d'Autors. Llavors, dius, vostès estan cobrant uns diners, que on van els que no, els que no són de, de la Societat General d'Autors? Doncs la Societat General d'Autors i Editors potser té el 95% dels autors més espanyols, més... Tots els autors amb els quals tenim convenis de reciprocitat internacional, perquè, per exemple, Bruesprinting, per posar l'exemple, uh -huh. uh -huh. no és soci de de'GE, però sí que és soci d'una entitat de gestió del seu país, amb el que'GE té convenis de reciprocitat internacional que en dia a per tant, la música que sona de Brusprintting aquí uh -huh. també l'administra lesGI, de la mateixa manera que la música del seror Joan Manel Serrat, quan sona a Argentina, l'administra la societat d'allà que es diu argentores associados, perquè us fa una uh -huh. idea és que no, sí, sí. no és tot tan tot i que segur que no hi, ha, no hi ha perfeccions i segur que hi ha coses que potser no fem del tot bé o sigui que no, és, tot és, és així a la babalà, com no, no, sembla ara, que ve no, no, que, que algunes persones venen a dir últimament, és no, que no hi ha res que estigui fet a la no, babalà. No, jo, li, jo, li, jo li comento perquè és que jo he sentit entrevistes amb per exemple Ramon Muntaner i amb altra gent i dona la sensació que vostès estan en la defensiva i llavors, jo li comento, jo quan vaig començar a fer ràdio, i fa molts anys d'això, molts, eh, vam començar a fer un llistat, l'emissora, llavors estava una emissora local, de totes les cançons que es posaven. I llavors venia, l'enviaven a l'Esgai, i jo suposo que deien, doncs pues el senyor Joan Mala Serrat, ha sonat 10 vegades, li toca tant. El senyor Pepito, que només ha sonat una, a lo millor amb 12 mesos, li toca tant. Però és que té una sensació que vostès ho fan a bulto. Dius, jo cobro tant i reparteixo. A veure, en alguns, en alguns, uh, en alguns formats d'exhibició no ho fem a volt, ho fem segons les fulles que s'omplen i es reparteix fins a l'últim cèntim d'euro en segons les fulles. Però hi ha, hi ha formats com el de les emissores i no, de la, doncs, a la, uh, no es pot fer el detall perquè necessitaríem 38.000 delegats territorials que anessin per totes les emissores de Catalunya eh, posant en unes fulles minut a minut el que, no. que t'està escoltant Espec, no. a veure, Si, si l'emissora si ho, ho pot passar per, per ordinadors estem en un... l'època de, de la informàtica Però espera un moment perquè si no deixes parlar <ríe> Digues, <Ui>. digues <ríe> El que fa la Societat General d'Autors i Editors en aquest cas és fer-ho per sondeig, de tal manera que sondegen unes quantes emissores de ràdios significatives de Catalunya, grans i petites, de comarques i del centre, d'extraradis de la zona metropolitana i de la seu central Catalunya i Barcelona del centre, etc. I mm. amb, de la mateixa manera que es fan els sondejos electorals, doncs amb un error de més-menys 2-3% se'ls decideix que, que en aquells mesos, primerment són uns rondejos que es van actualitzant el dia a dia, etc, doncs que hi ha un seguit de, de cançons que s'han sentit en aquest sentit i en un altra. Això és com es fa. Mm -hmm. ja, un un autor... sistema, per, per altra banda, no gens diferents de la que es fan en molts altres països europeus i que no són gens que qüestionats. Nina, no. vosaltres actueu per nom dels autors o els autors es poden negar a que, per exemple, actuéssiu? Nosaltres actuem en nom dels autors socis, socis de l'ESGAE. O socis, sigui, o sigui, jo, per exemple, si fos cantant i fes una cançó i em negués a que vosaltres em representeu... És en... que cantant és una cosa, és que ja tot, bueno, com autor, anem no, a confondre auto, les una, una, coses. No, no, una, una cosa auto. és intèrpret i l'altra cosa vale, és autor. Un autor, un autor. Jo, jo faig cançons. Ja, mira, l'autor és lliure d'autoadministrar-se els drets uh -huh. per si mateix o de gestionar-los a través d'una entitat de gestió productiva com l'ESGAE. O sigui, determinat autor pot decidir que no vol... O sigui, que s'administra mm. o que ho dona una entitat de gestió. I a més a més decideix que ho dona a la societat general d'autors i editors o que ho dona altres entitats, o s'ho poden crear les que vulguin. La llei de propietat intel·lectual del 1987 diu que es poden crear altres entitats sí. de gestió. Clar. Només cal que s'hi posi fil a l'agulla la gent que ho volen fer. Mm. O sigui, jo penso que això és un mercat lliure. Sí, però ja. jo li vaig a plantejar un cas, senyora Sitges, uh, i és un cas que, que conec. Uh, una entitat d'aquestes, diríem, culturals, amater, que tenien un grup de teatre amateur, que les obres que feien les escrivia el director. El director era de l'ESGAE i va dir concretament, dius, aquí no cobreu drets d'autor perquè és una cosa que no hi ha un benefici i amb la qual cosa jo soc l'autor i renuncio a aquests drets. El president de l'entitat, al cap d'un temps, li va dir amb l'autor, és es que ha vingut l'associació general d'autors que volen cobrar, volen cobrar, volen cobrar, Diu, i al final els hi ha hagut de pagar per treure'm els de sobre perquè en coaccionaven. O sigui que cobraràs. Aquest autor no ha cobrat a veure, eh, jo no sé veure, jo no puc entrar en casos particulars que no, que no conec concretament perquè mm. jo que sé, seria de, hauria de primer demanar als serveis jurídics nostres exactament de quin cas esteu parlant, hauria de parlar en comercial, etc. Mm. que no és el cas perquè estem amb les zones obertes però jo el que sí que puc dir és que de vegades, a l'hora, aquell, aquella autoria no és 100% de la persona que diu que, que això perquè a la millor es fan interpretacions sobre presentarions, noves versions i llavors els drets d'autobre han dividits, per exemple en el cas de la música, els drets d'autor de vegades no, no són tots del, del propi compositor, sinó que ho té, uh -huh. té dit amb editores musicals llavors no n'hi ha prou que l'autor cedeixi els drets d'autor, perquè... No, si és una obra de teatre, és el que hi ha, eh Bueno, ma... depèn, perquè pot ser una versió d'una obra anterior és que No, no, sé de no, no, va no. És, parlant. És, és una obra de teatre escrita es professa que s'estrena amb, amb aquella entitat cultural Bueno, doncs no sé, en aquest cas, la veritat No sé què dir-te, perquè no sé No, no, li dic, li dic perquè l'autor soc jo l'autor soc jo Pues, pues vale. eh, li, li dic per em va passar doncs, I, demano i va passar... que vinguis aquí a les oficines i faguis una queixa dels serveis comercials que tenim, no? que no sé què dir-te no, no, ja, ja, jo ho explico perquè aquest no és l'únic és perquè m'han explicat si altres el... és que en un debat televisiu sí. una... sobretot i comenceix a parlar de coses concretes que l'altra banda no, no, no. que està a l'altra banda del micro no coneix no, no, jo li dic perquè no sóc jo sol que altres companys m'han comentar que també els hi ha passat coses així bueno, és que hi ha una cosa molt senzilla vull dir, una és de les GAE o no, una és de la societat d'autors no, no hi ha complicació de ser de la societat general d'autors i editors vull dir, no vulgui, sí, clar, però, vol, però, doncs... si, però si vostès van una entitat i, i volen cobrar i diuen, no diuen que aquí només estem fent això m -m -m no s'entén per què cobren Bé, bueno, doncs en aquest cas concret no puc dir-te res perquè no ho sé. En el cas d'autors, per exemple, de còmics, llibres i així també... No, aquests no són autors que gestionen la societat d'autors, no. aquests autors els gestiona VGAP, visual, entitat de gestió d'artistes plàstics. Va. Nosaltres només gestionem els autors de les obres dramàtiques, en el sentit més ampli del terme, uh -huh. que, vol, que inclou també les coreogràfiques i les, ja. de, i les, de, les de teatre de, de, de, de text de convencional i també les de teatre doncs, de creació col·lectiva les obres de música, en sentit de que hi ha el compositor de la música i també l'autor de la lletra mm -hmm. i de les obres eh, audiovisuals, perquè la llei de propietat intel·lectual defensa tres figures que són el director realitzador, el compositor de la música, que ja l'havíem esmentat, però aquí el torno a comentar, sí. i el guionista. Són les aquests són en entre el conjunt d'aquests perfils i estan els 95.000 associats socis de les GAE en aquests moments, aproximadament. Mm -hmm. I ja per acabar, i, eh, la gent també es queixa que, vostè, que hi ha un cànon sobre els CDs verges. Que no es això diu cànon, es diu remuneració compensatòria per còpia privada, perquè cànon voldria dir impost, i això no és un impost. Bueno. Això és una remuneració compensatòria per còpia privada que està aplicada aquí i a tots els països del nostre òrbita cultural per compensar les còpies que es fan dels CDs verges. I si un no compra i no fa còpia? Doncs, en aquest cas s'aplica la llei del, del major... S'ha comprovat estadísticament que el 90 o 95% dels CDs que es compren verges es compren per copiar música i creacions audiovisuals. Sí, un va I aquí s'aplica, sí, però un va per l'altre en el sentit de una immensa majoria. Ja. Està comprovat estadísticament. Mm -hmm. Sí, clar, però això, a veure, vaja, jo això personalment tampoc no el trobo, no el trobo bé. Seria com carregar les impressores, un, un, un cànon, un imposo que vostè que li vulgui dir, pensant que hi ha un senyor que s'imprimirà un dibuix d'un dibuixant o amb els cartutxos de tinta. Doncs és així, és com està fet, però no està fet només a Espanya, sinó al la resta d'Europa, ja ho dic. Mm -hmm. Sí, clar, el que passa és que clar, dius a mi això de la resta d'Europa, per tant que li digui, dius, no comparem tampoc els sous que hi ha a Europa aquí, només comparem certes coses és que bueno. no sé què no sé. No, jo no vull entrar en aquest debat no, no. dels sous doncs uh, Fines Sitges uh, moltes gràcies per estar amb nosaltres fines Perdó. Fitxes, Perdó. com el poble sí, però amb jota no? sí Val. doncs uh, moltes gràcies per estar amb nosaltres i per aclarir uh, uh, tots aquests temes de la Societat General d'Autors molt bé, gràcies a vosaltres adeu-siau Bé, senyors i senyors, ja ens falten doncs, nou minutets per arribar a l'una de migdia, que serà el moment de posar la informació, les notícies, perquè vostès se sabentin de com va el món. Perdoni'm que de tant en tant m'agafen que em falta una respiració. Respiri, respiri. Sí, no, respiri. més que res perquè pensava... Està, està molt eufòric. ...que la senyora Imma Mayol ha proposat eh, que les Rondes, els trossos descoberts, es baixi sí. 60%. Sí, perquè fa soroll. diu fa ara, ara se n'adonen. Bé, jo, a veure, jo, realment, jo el que faria és... Diu, Vostè va a 80, tot, tot, tot, tot, descobert. Para, empenya el cotxe, clar, torna no, a realment. cobert, torna a engegar i se'n torna a anar. I, I, ja, ja, i tanqui i la ràdio. I tanqui la ràdio, però si sí, fa no? soroll la ràdio... Ni xiuli i l'apretar. Ni xiuli, clar. I quan apreti i faci l'esforç, no faci... Com no, els tenistes. No, no. Fan... No, diu, perquè no. si no, farà soroll... Xic, xic, xic, xic, xic, xip, ja va. està. Sí, sí. Mm? Bé, señores, señors, eh, os estava dient això, un senyor que sí que no va ni 80 ni a 60, va, simplement, és el senyor Sergio Fidalgo que ja el tenim. Bon dia. Días, ¿cómo bon dia. Coman, eh? Aquí el colgorio tenim. Estem euforics. Hombre, aquí estamos, alegría, felicidad. Uy. Guanyat, he guanyat al Deportivo, que nos nota el es que español, es español funciona. Ey, eres Levanta, ya son Levanta. Vostè Racordi, perder, que el Barça, ¿no? Buster i... Por eso, por eso estamos ya motos. Buster Racordi, como se me ha pasado yo le vais a decir, eh, un fortí i vostè me va dir, decir, sí sí, "Sí, sí, creu tu." Bueno, pues ya ja está, ya ja sabemos. Que és o no és un fortí, No, son furtines, es el fort perico. El fort, fort perico. perico. Yo <laughs> Com? Com canvien, com canvien de, de, de guanyar-perdre, eh? Ah, i tant. Si no parlo, ai, ai, ai. És, és normal, és normal. Bé, de què en parlarà avui, senyor Fidalgo? Vera. A veure. A veure, para... començaré parlant de les patates degenerades. Unes patates un... què? Degenerades. Degenerades? Sí, unes patates que parecen, digamos, parece el, el aborto de dos féculas que procrearon sin de ser un hijo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 per no, és que No m'atreveixo, ah, ja l'he dic Son sabes, gente sábia, son gente muy sábia. Son muy caras y son muy malas. Bueno, però són cares. Va, veure, Por eso, això ja està son bé. caras y malas. Però veure, una persona com vostè, que té el paladar estrossat de canxitos, patates aquestes de marques blanques i tal, vol dir que és que no sap apreciar la qualitat? Al I... contrario, al contrario, como tengo, yo estoy yo un experto en el tema, puc testificar que eh. los Pringles no val la pena. O si sigui que vostè prefereix una marca blanca d'aquestes qualsevol? Jo recomano les patates fregides. Hacen dado que són patates de verdad, o les patates light del dia que són acceptables, mm -hmm. o les patates de churrería del Condis que es poden jalar, però no compren Pringles, perquè són abortos de papa fecula i goma fecula que han teni un ninll no desegat. Uh... Escolti una cosa, no seran pas com aquestes que deien les patates like, que no tenien gust de patata ni res, no era res, era com unes cornes rares. Seria això? Mm, peor. Peor. Perquè les likes que vostè viu té l'encanto de l'artificial psicodélico. Ese. Sí. Madre mía, eh? no sap nada. Intenta passar una patata, però... Mm, són formes, però és es que el, el, el Pringle, a més a més, ho com si tinguis glamour, com si fos una cosa d'amistat per compartir i van un tub de cartró cutre. No, no, no, no. Con sabores psicodélicos, con... no. No okay. los compren. A més, deien que no, no tan sols no en pot menjar una, que n'han de menjar més d'una, perquè, clar, us... una se li envicia. Es por, por eso mismo. Entonces, yo, como experto en ganchitos y snacks diversos, mm -hmm. recomano a toda la audiencia que comen las de toda la vida, vayan a la churrería, las Santa Ana, las del día, las de Asentado... Las del Lidl no, no las recomano, que és una que es un trisquis, una, cuatris, una cosa molt rara, que no las recomano, però la resta sí, que l'ahir estarà més contenta i més sana. I no, no, no ens ha parlat mai de les patates fregides de churreria, del churrero, que, que es posa al carrer a fer les seves patates... Es que és es que, és es que és una mentida, perquè bona part de les churreries aquestes, que tenen les patates de churreros, no són de churreros, són de marques de, que les compren a granel en grans caixes, i sembla xurreria i no ho som. Hi ha gent honrada, però no és la majoria. Eh? Jo les he vist fer, eh? Sí, però quantes xurreries? Bueno, no sé, la del meu barri. O sigui, que és un la, xurro... La del seu barri o, o totes les del seu barri? No, no, una en concret del meu barri, que és on bueno, vaig a comprar-les jo. Algunes n'hi que són honrades, però no... Muchas, ves allí, hombre, ruedas, ganchitos, patatas... Eh, Todas en bolsas de plástico que las, las, han, envuelto, las, las han envuelto ellos. Ja. Seguro que las han hecho. No, las han comprado. Ah, no, no, jo, jo, Marcas marca Lendor, si mirad, que son buenas. Eh? La marca Lendor es una ja. marca excelente, pero no son las, las compra. Como, no, jo... pues, si se gusta el macro, compra bolsas de 10 kilos de, de, de patatas. Jo li puc dir que les he vist fer i, a més a més, tenen un, una textura diferent perquè són molt més primes que la patata normal, diguéssim m'he mandat un correu con esa dirección para que yo vaya a las pruebas. Sin problemes. Per cert, ahir vaig pensar en vostè, senyor Fidalgo. Estava veient el vent del pla i agafen una intoxicació amb la salsa de les patates braves. Ahí, no fui yo, no fui yo. No, no, no. Però vaig pensar, dic, ostres, a veure si algun dia anem amb un barret d'aquests i acabem tots amb la gionela d'aquesta. No, no. A una cosa. Usted, si usted, cuando pierdas discusiones de salsa brava o similar, yo no seré, porque yo ya... Esa tapa ya la pase. No me, només venjo barabas a Tío Fijo. Pensa l'època dels experimentos de «Tira unas bravas, ¿a ver cómo está la salsa?» No, <laughs> perquè el 90% dels casos és una salsa lamentable, ja no les demano si no sé que són bones o que les he passat d'abast o que no són recomanades. Ja ja, ja, ja, ja. Així m'agrada. O sigui, és, és, és cutre, per segons què, però en canvi té el paladafí per les braves. Clar, se sí, sí, sap protegir. Si, si continuo a fer experiments, acabaré com que al merde marçante de fea. Bueno, tío, acaba que l'any que veis vos a presentar també a Eurovisió? Sí, cantant. Claro, jo no presentaré, cantant el twist de las bravas. No sé, sea, una patata, estava patata, con salsa. Y no va. Beu, ya eh, ja está, ja diu. I sobretot no mengin patatas Pringles. Pringles. Pringles, eh? Que se quedan pringados. Es, es, que Ai, senyor. Bé, senyor Fidalgo, sento que ja molt de Déu està en un bar vostè, com sempre, i això serà motiu sí. de Monegal, ja l'hi dic ara, sí. eh, que dirà que vostè... Diu que vostè sempre treballa des dels bars. Eh? Bé, bueno, cadascú ahí, té un despatx on te'l té, no? Clar. Mm? Doncs, doncs bé, doncs... Té a la Monegal que de... l'espió. Sí? Sí. Vale. Ja li comentaré. Això, un duel Monegal-Fidalgo, pot ser don't tremendo. Do, pot ser tremendo. Do. Doncs un bé. duelo, un duelo. Eh? Un duelo. Un duelo. Un duelo, els dos, pot ser tremendo. Encara que acabarien amb fotre's braves junts. I tant. I tant, I tant un sí. també. Doncs, senyor Fidalgo, ens tornem a retrobar la setmana que ve. Eh, okay. No se'm sigui vostè tan despistat. Pensi, apuntis-ho amb l'agenda, amb aquesta Blueberry <laughs> que té. Conya, apuntis-ho, eh? Y la, la, Blue y, Barry, la Blueberry, Blueberry es teniente de cómics sí sí sí, sí, sí, sí Dibujado por el señor no, giro La Blueberry, usted es demasiado influenciado por los TVOs También es, bueno, pues aquí en donde te, Su apunta en un papel Su apunta en un papel ¿Eh? En un billete de 100 euros usted me va a dar Exacto, yo le doy un billete de 100 euros falso Para que usted se lo apunte Y siempre lo tinguiar y dice Ostras, que tengo que hacerlo del programa ¿Eh? Ok Quedamos así, entonces nos ponemos a retrubar la semana que ve Señor Fidalgo Ok, company. Ah, que, que vagi bé. Que vagi ui, bé, ui, passi ui. bé. Adéu. I, bueno, us diré això de la Imma Mallol fa un momentet, sí. que, que la dona, bueno, se li ha fixat això de que s'ha d'anar 60 per estalviar... Bé, per, uh... Pel soroll, bàsicament, pel però, soroll, però, bueno, bàsicament. que cobreixin sí. la, la, la ronda. A més, que al final anirem caminant. Eh? Però a veure, qui s'ha queixat del soroll? No sé. Ens protegeixen. Ah. Els protegeixen bueno, tot ho fan, no ens facin tot ho fan, mal. Tot clar. ho fan pel nostre bé. Exacte. Per cert, vostè està fatigat? Jo fins als nassos. Ah, està fins als nassos. No, no, fatigat, no fins als nassos ja. Sí sí, sí, sí, sí. És que, bueno, és sinònim. Home, una mica cansat sí que estic, eh? Sí, sí. sí, sí. està fatigat. Fatigat, sí. Bé. Doncs bé, senyores i senyors, amb aquesta musiqueta hem arribat, vai, amb aquesta musiqueta que senten vostès de fons, eh? No us ja. Hem arribat a l'oneu migdia, que és moment de connectar amb els serveis informatius. Be... Ràdio Martorella en connexió amb els butlletins informatius horaris de Catalunya Informació. Bon dia la una. En la comissió parlamentària sobre l'incendi d'Horta de Sant Joan, els agents rurals han reconegut els errors en el seu informe que atribuïa l'origen del foc a un llame. L'incendi van morir cinc bombers. El primer balanç oficial parla de 10 persones mortes en el xoc frontal de dos trens que hi ha hagut a primera hora del matí a la localitat de Hall, a prop de Brussel·les. Les autoritats belgues no descarten que aquest balanç es pugui incrementar fins les 25 víctimes mortals. La jutge decreta presó provisional i sense fiança per al veí del cuver a l'Alcàm, acusat d'assassinar i esportarà la seva exdona. A l'home també li imputen un delicte de trencament de condemna perquè tenia un ordre d'allunyament de la víctima. L executiva del PSC estudia avui la postura del conseller Ernest Maragall després que en un article d'opinió aquest cap de setmana deia que el govern ha renunciat a un projecte integral del país. La portaveu parlamentària d'Iniciativa Esquerra Unida, Dolors Camats, ha dit al matí de Catalunya Ràdio que correspon al president Montilla decidir si pren alguna decisió sobre el conseller. El ministre d'Indústria, Miguel Sebastián, i el Conseller d'Innovació, Universitats i Empreses, Josep Puguet, han inaugurat aquest migdia a Barcelona el Congrés Mundial de Telefonia Mòbil. El certamen, amb una forta presència internacional, també reserva un espai per a empreses catalanes. L'Ajuntament de Barcelona instal·larà càmeres d'alta definició en algunes cruïlles de la ciutat per controlar el comportament de motos i ciclomotors i evitar accidents en aquests punts. Segons ha pogut saber Catalunya informació ja s'ha instal·lat la primera càmera al semàfor entre Aragó i el passeig de Gràcia. Catalunya i Informació Ara els Al Barça Barcelona li faran més proves a Keita, que es va lesionar i a la cama dreta i estarà a unes quatre setmanes de baixa. També li faran a Xavi per descartar que les molèsties que va patir siguin fruit d'una altra lesió. Avui a primera encara jugarà un partit a partir de les 9 de la nit tenerfica a Mallorca. L'equip de la Conferència està guanyat a partit de les estrelles de l'NBA superant l'equip de l'Oest per 2 punts 141 a 139. El català Pau Gasol ha acabat amb 13 punts i 6 rebots, mentre que el jugador dels Miami Heat, Dwayne Wade, ha estat escollit com l'MVP. Als Jocs Olímpics de Vancouver avui debutaran quatre catalans, Jordi Font en el nou i els esquiadors de fons Vicenç Vilarubla, els 15 quilòmetres i Laura Orgue als 10. També debutarà Ferran Terra al descens masculí. Pel que fa al temps, continuarà el cel tapat amb ambient de rigorós hivern i amb temperatures inferiors. Avui, als 10 graus de la tarda, les pluges guanyaran terreny de sud a nord i es generalitzaran al vespre amb una cota de neu que començarà cap als 200 metres i que anirà pujant als 500.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 It would do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 Bé, senyors senyors, passen set minutets exactament de la una del migdia. Han sentit vostès les, les informacions pertinents de què ha passat arreu del món, eh? que això és molt important. Mm -hmm. eh, jo li deia abans amb el senyor Soler si era un home fatigat. M'ha dit que no. Mm, no, jo li dic perquè el, per el senyor conseller de... de vostè sap, d'educació, va dir que Catalunya estava fatigada. Jo, Maragall. El senyor Maragall. I eh, no tan us ho va dir, mm -hmm. sinó que s'hi ha reafirmat si sí, has recreat. Eh? Eh, Estou pues... pues fatigat del, del tripartit. Del tripartit. Mm, sí. Es veu que hi venen eleccions, eh? ara ja. Això ja això és... I què passa, que, que volen anar per lliure? O com, com jo, supo... jo suposo que sí. Jo sí. suposo que sí sí Perquè ara ja s'estan com entre ells. No? Dic, ara? Sí, una cosa, o ja és... fa temps. No sé, una cosa raríssima. Escolti'm, jo veig aquestes coses i jo em faig, em faig, em faig creus. Escolti'm, jo no, no acabo d'entendre-ho tot. És el mateix que el senyor Areu, que vol fer les Olimpíades, se'n va a Vancouver a veure com van, diu que te les han donat. <laughs> No, doncs per què vas de vacances a Vancouver? Ai, home, per, per, per això, de vacances, clar. Ah, clar aniré a mirar com es fa. No, ves a les properes, clar, si te les han donat. Si te les donen. Llavors... Si no te les donen, per què hi vas? Per què gastes bueno, els diners? Bé, perquè si no és aquesta, potser es presenten per més endavant, sí. si és que està. Sí, és com, un, com una cosa que em comentàvem, que em feia molta gràcia, que eh, hi ha una cruïlla a Barcelona mm. que diu que van acabar les obres dijous, la van asfaltar, l'han pintat. Uh -huh. I aquest matí estaven tornant a obrir perquè venia una altra companyia a fer no sé què. Ah, doncs Dius, jo li explicaré una d'aquestes, també. Doncs està, està molt bé, això. Uh, sí. Hospitalet, un carrer, que l'obra... Vagi de pressa que tenim el senyor Mónica, que sí, ens està escoltant, i, i començarà, començarà, començarà a xiclar-nos les orelles. Dic... Fa, fan obra a gec en el carrer, fan forat per posar tubos, quan tenen el forat posat es donen compte que ja estan posats aquesta instal·lació, amb la qual cosa han de tornar a tancar sense fer res. Està molt bé, està molt bé. Així els, els contribuents sí. eh, paguen, Cal, que és el que... Bueno. I les empreses viuen, i mm. és una manera de reduir la l'atur. Exacte. Bon dia, senyor Monegal. Bé, amics, estem arribant a punts eh surrealistes totals, eh? Bon dia. Ficiu, estem a, a Ràdio Martorell, ells eh, estan parlant d'Hospitalet, que vosaltres, amics de Martorell, penseu a mi que carai, n'importa l'Hospitalet si jo visc a Martorell. Perquè se eh, n'estan fent parlant, les obres. M'estan parlant de coses, eh, de... de... No, no hi ha criteri, amics meus és una, és una, això és disbau, això, això és jauja eh? També, eh, li també... he dit bon dia senyor Monegal, i no m'ha contestat ni bon dia ha entrat vostè ja posant el dit a l'anafra eh, bon dia eh? bon dia, senyor bon Monigal dia, eh? Eh, després el Jordi mm. diu que és un mal educat, vostè, normal també hem parlat d'altres coses que no tenen que veure amb Martorell però jo és informació ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Eh, us, amics meus ara he dit una paraula clau Eh, ha dit informació. Sí. Eh. Per què riure? Eh, doncs, ho, ho ha dit el Ricardo, eh, justament. Sí, sí, eh, és, ho ha dit, eh, això és informació. Sí, eh, sí. Per tant, la, la vostra tasca és informar. Sí. Eh, anem, a veure, anem a veure si la setmana passada pensava el mateix el Ricardo. Endavant! És un programa que, a més, eh, informa ve o malament, però informa. Bé, no, eh? Nosaltres no tenim la missió d'informar, bàsicament. Home, això que acaba de dir és Monegal, ja he dit que... No, és llavors... un programa d'informació exclusivament. Diria, ah, per això tenim el servei... Què, què, senyor Monegal? Di ah, pollastre, i vostè per què ve aquí? En què quedem? Sou, sou programa d'informació o no sou programa d'informació? D'informació total, no. Ja li, ja li estava explicant que no l'ha sentit, el sí, Tai. Eh, aquí, aquí, la cosa, eh, aquí, la, la cosa... Tothom es falta, això, a mira. Eh? <ríe> fa, eh, el que li pot fer una màniga més ampla, una màniga més llarga que l'altra, una caiguda diferent... Eh? Clar, així es bé, treuen els defectes. Això, això no és, això no és, això no és, és informació, o no és informació. Eh? És que li ha molestat això... que l'emites, jo, el, el va molestar, la molestat eh, que l'emiti, jo, què? Bé, és que no, no em sento identificat, eh? perquè això, això era un xiscle com de... De vedella amb gel, eh? no era no era així, era, era una cosa rara eh? Sí, yeah. bueno, era, era no, perquè no. se tres el jo senyor no Soler que vostè li trauria el tall. Jo quan parlo no xisco, eh? jo parlo. Yeah. I quan yeah. fa altres coses, xiscla? Ah, això mateix, eh? això sí. ja m'has donat un tall per la setmana que ve. Eh? <laughs> Escolta, pot fer altres coses perfectament. Jugar a tenis, hi ha gent que juga a tenis que perquè oh no. és l'esforç senyor Monegal ja, ja, ja ho veieu eh? ja, ja veieu aquest nivell que hi ha eh? quin, quin nivell eh? fent un atopeix sexuals eh, no són sexuals i això ve, i això ve a to amb el següent tall que us vull passar amics meus eh? d'aquesta eh? com us ho diria gran programa en castellà, en la praula, en castellà hi ha una paraula que és ruïn en eh, català no sé com és en valencià eh, també és ruïn també és ruïn en valencià que també podríem derivar cap al tema sòrdid eh, sexual eh, aquí, aquí acaba de dir acaba de fer uns xiscles eh, sexuals i fixeu-vos la setmana passada eh, parlant del lliri i la mà on tenien el lliri, endavant vostè és d'aquells que de petit, petit anàvem amb el toca, lliri i la mà no? va tocar sí, va tocar. Sí. Vostè si no, el lliri ho tinc en un altre posto veu, un altre Escolti, el lliri no el té la mal té un gerro. Sí, naturalment, a casa. Sí, es pot explicar, Ricardo on té I... el lliri vostè. Amb un gerro? gerro Amb a casa i, i el rego cada dia perquè se'm mantingui. i Li poso un mitja espirineta també. Perquè es mantingui dret dret i fort, enlairat i grissut. Vosaltres sabeu que no el té el gerro. Eh? Vosaltres sabeu que no el tenia el gerro. Vosaltres sabeu ah, no? eh? quan, quan ho dèiem la boca petita a què es referia. A què? Eh? A què? o entrecuix, eh, l'entrecuix que és o no s'atavali, no no s'atavali. Si que s'ule obris la braqueta de si l'entrecuix té un giri. Ves per on? Ves per on? Quins acaba de dir ara senyor Monica Bustet el giri també l'entrecuix? Eh, jo jo és lo que ell deixava entreveure la setmana passada. No, jo jo no vaig dir pas això. No se'n posin nerviós, sí, no se'n posin nerviós, no. senyor Monegal. I sinó no perquè no ho va dir les hores eh? Sinó no perquè no ho va dir aleshores. Perquè va pensar que la gent és intel·ligent, ja clar. ho entendrien, No serien tan mesquits com vostè, que li vostè ah, sempre sí, la cosa sí. sexual. Sí, clar, segur, segur, segur. I que es posen sí, nerviosos és... i tot. Això només, és sobre, després eh, es a la barra, eh, ten a la desfatxatès, era quan jo no estic amb antena, parlar malament de mi, eh, que és el pitjor que es pot fer, parlar malament d'algú que no està present i no es pot defensar i eh, fixeu-vos la setmana passada què deien, era eh, la meva feina Endavant Després tindrem el nostre gran rítio de la comunicació el senyor sí, sí. Monegal, que ens farà la crítica d'encompanyia, des del mateix en companyia, sense pietat, que és un home sense pietat Sí Bueno, també sense idees, però és igual En fi, què hi farà? No, no es pot demanar més no es pot demanar. Més. No es pot demanar més. A cas no és veritat que no té pietat? Eh, ni ni... Idees, ni idees, no té eh, idees perquè té una idea fixa i, que és el sexe que està malalt de sexe a vostè eh, i parla i a mi diu en Ratier eh, si com en, en, no és Ratier, és Routier eh, amb, amb, amb, amb, amb Routier de la comunicació que encara no ens ha explicat eh, què vol dir és un, és un guerriller eh, és, és un, un home amb perspectiva un home amb experiència, eh, un home amb bagatge amb molta carrera a les esquenes això és un Routier eh, o sigui, un, eh, un, home, un home a gran i vell Bé, amics, ja que hi interpretació malèbola un altre cop. No, home, escolti, hem de, hem de mirar molt les paraules amb vostè, sí. si no es pot fer, no, no, no, no podem fer una secció així, escolti, que hem de mirar les paraules, tot s'ho agafa, agafa sempre el rabo per les fulles. Bé, amics, Bé, una altra cosa, agafa el rabo, eh? No, el rabo, he dit el rabo per les fulles, que és una frase feta en català, i miris el diccionari, si eh? Bé, plau. no hi ha, no hi ha, no hi ha. Ara que li han molestat, les fulles? Sí, bé, no, el no. rrutier. Ah, això mateix, eh? Ara ah, ho has bé, jo, jo pensava que un rrutier tindria una mica més de bagatge i s'apigui això del del de l'agafar el raba per les fulles o allò que diu un amic seu endavant les atxes. Uh -huh. mm? A mi jo prefereixo agafar la coliflor abans que el raba. Bueno, tot és qüestió de no. verdures, no? Jo, a veure, jo perdoni, però la coliflor dona gasos, eh? I, això depèn, de eh? et prens després una pastilla d'aquelles contra els gasos Sí, però l'aerorete ah, ajuda, ajuda a evacuar eh? ah. i llavors, clar, d'aprenent on t'estigui la seva secretària se'n pot ressentir eh? Bé, amics eh, Martorell us agraeix que estigueu parlant de de facar, de pets, de rots de, Això ho està de de parlant de vostè? Eh, que a Aquesta hora que estan preparant el dinar o alguns estaran dinant eh, Martorell us agraeix profundament això ara mateix Però si n'hem parlat de tot això o estàvem sí, dient amics. de les conseqüències de menjar coliflor. Amb aquell pobre ciutadà que estigui menjant seran les monquetes eh? o unes patilles, eh? que els, els hi parlin, sentin parlar de, de, de defecacions. No, jo no hi eh? diré res de defecacions. Farà, sí. els, hi, els hi farà molta gràcia. És eh? vostè qui parla de pastilles. I jo només he dit que de vigília sí. que el coliflor dona gasos, igual com les monquetes. Clar. Wow. En fi, amics, són aquestes coses, eh? de, les, de la sordidesa que us comentava abans, eh? Sí, doncs ja, ja, no, ja no tinc anys, ja, ja se n'ha ja acabat. Sí. Déu-n'hi-do. No en puc, no puc anar no? Sí sí sí, sí, sí, sí, sí, ja se'm pot anar, farà una, un, un acomiadament con cal, no? Allò, saludant els nostres oïdors i demés i tal. Això mateix. Eh? Això mateix. Adéu, adéu, oïdors. Adéu, oïdors, mare de Déu, està, està molt d'ús, Sí, eh? ens tornem a retrobar la propera setmana, no li recordo el Pepito, senyor Monigal? Això mateix. Molt eh? bé. passi bé. Bé, amics, doncs ja parlem... Sí, senyor. Yeah. Prenc-ho -se més ànims, eh? Que si no, ah, escolti, well. la directora dirà que aquesta secció fluixeja, eh? Bé, sí, amics, això, això... El dia que la directora pensa això, eh, vosaltres jo estareu a una altra pregunta. Eh, si, si, si, si pensa malament de secció, eh?, que té un nivell, té un caché, eh?, té un ruptat a eh?, que, que, que, que haurà de pensar un programa de continguts com el vostre. No, una cosa sí eh? que li haig de dir, que la seva secció és nota treballada, eh? Això mateix. Ja, ja, veu? Ja, això, això, mo... estava... això és un piropo, estava... eh? Sí, estava... Si estava, moix. Ment, estava moix, li parles de la professionalitat i s'ha ja encès, s'ha encès. S'ha encès com una piola. Perquè és molt professional. Exacte, en fi. Qui té cua de palla es crema. Hm? Això mateix. Veu? Eh? Veu? Quantes dites l'he fet en un moment? Rutier. Eh? Som... Bueno, senyor, Rutier. Ens tornem a retrobar a Sant que ve, no? quin remei. No bueno, ho diguis així, també. En fi, bueno, doncs com que no queda més remei, la setmana que ve el tornem a emplaçar perquè eh, tregui a la llum pública aquestes desgràcies que fem en el programa i que vostè li semblen patètiques. Molt bé. D'acord? Sí. Doncs fins la setmana que ve, eh? Fins Molt la setmana bé, que bon ve, senyor Monigal. Adéu, siau. Adéu.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 Continuem en directe. Estem a vuit minutets d'arribar a dos quarts de dues. De dues, de dues. De, no no, no em digui ara, perquè no. això... Ah, me li està donant pàbola al no, una no. altra vegada. Me li està donant pàbola el si, no, si no li donem pàbola, què faria el No ho sé, no sé, però això de rutier de Rrutia, eh? sí. em sona molt malament, eh? en fi. Doncs eh, bé, senyors, senyors, els idees que estem en directe a l'estudi central d'aquí, de la Ràdio Martorell, al 100.3 de la freqüència modulada. Mhm. Mm i es van fer l'entrega dels Premis les Goya, premis Goya sí, que senyor. suposo que ja ho han dit en tots els informatius. Ah, ja saben vostès que el Lluís Totsar va aconseguir el Premi Un Millor Actor per aquesta pel·lícula, la de 211. Sí, s'han dut eh? tots els premis. Que, com gairebé. dèieu, Bonafuente bueno... diu, no he vist les altres 210 abans, diu, però deu ser bona la pel·lícula. <ríe> eh? bé, ja, mal, eh? mal, no, va estar bé, i el Bonafuente. Sí. I l'Andreu va estar bé. Així com fa va presentar un programa també una gala d'aquestes, i se li va escartar tot. Bueno, I estava bé, molt nerviós i no sé què. Ah, estava suelt, hi estava com ni ell. N'hi ha moments i moments. Va, és com si nosaltres ara presentéssim l'entrega dels premis de Vila Martorell. I tal. Doncs estaríem... Com... Una mica enganxats. Nerviosos. Clar. Pregunta, per què posen una, una catifa verda si tota la vida amb el cinema han fet la catifa vermella? No, però la, la vermella és per altres eh, manifestacions cinematogràfiques. A, ara, si a Hollywood posen vermella... Aquí també ha de ser Aquí vermella. Aquí han de posar vermella. Escolta. Jo la posaria blau i grana, per exemple. O, o blanca. O blanca i blava. No, doncs pues res. O blanca i vermella, no, no, no, combinada. No. Per, per què no podem posar vermella? Jo li encargaria fins i tot a la, a, a la dona del Raminet, del Pedro J. D'aquí? a la... Agatha Ruiz de la Prada. No, ja... Pues, no, no seria anava, no seria cap... original, eh? La ministra no anava vestida de... Anava... No anava vestida, la, anava... la ministra? No anava vestida d'Agatha Ruiz de la Prada. Anava, ah. anava molt sobria, vull dir. Ah, eh? Anava vale, vale. molt sobria. Eh? Sí, sí. Mm? Bueno, la, la, la Pene anava amb... amb un vestit... Quines confiances té vostè amb la Pene? Li diuen així, no, eh? No, o sigui, això li deu dir Bardem, bueno, però vostè, eh, per vostè no, no, és la senyoreta companys, Cruz. I els companys. Per vostè és la senyoreta Cruz, que ja sap que després ens critiquen que, tenim, no que ens si prenem no, confiança. No, per la senyoreta gent. Cruz n'hi ha dues, la Mònica i la, ah, no? la Penélope. Ah, no, la Cruz 1 no? i la Cruz 2. Quina és qui? Això és una cosa que ah, havíem de, de posar, ha de dir Penélope Cruz. Doncs li, li estava dient que la, la, la Penélope eh, portava un vestit de Genino Versace. Que diu que això els deixen, eh? Aquests vestits els deixen. Els deixen perquè llueixin sí. i perquè després surtin amb el diari eh, Penélope Cruz i va vestida de sí, Versace. Sí, exacte. Llavors, un cop ja han fet la publicitat a tots els mitjans i tal, llavors diu, este vestidor, i llavors diu, lo tengo que devolver. Diu, no, és igual, ja te'l pots quedar. Que, per cert, era molt lletge. Eh? No, no, no ho vaig fixar. I és sap que a mi la Penelope no ha sigut mai sant de la meva no, debució. O sigui, no, però ja n'es estar fixant més amb la Berbeca i el seu escot eh, del darrere. Sí? Sí, portava l'escot molt obert. Molt, molt... molt baixat. Mol baixat. Bueno, perquè respirés l'esquena, l'espatlla. Bueno, clar, perquè és que allà fa calor. Exacte. Això ja ho té. Sí, senyor. Després va aparèixer al final el senyor Modover, el Pedro, que diu que ja han fet la reconciliació. Sí, sí. Ja està. El que no em va agradar és que entrés tres caixins en plan triomfal. Bueno, ara m'heu demanat que torni, va, i torno per... Perquè és amigueta de l'Àlex de l'Iglésia. Però a la Cinde no li va agradar, eh? No? No, se li va llegir els llàbits. No. Hòstia, ha fet-ho aquí. ¿Qué hace esto? ¿Qué hace este aquí? Ah, este aquí, este aquí, este aquí. Dios. Uy. Oyoyoy. Ui, que aquí Ui, no hi havia bon rotllo amb la cintura. No, clar, per això se'n va anar. No? Que... Demasià dos gallos en tampoc corrales. No és el que passa, és el que passa. Doncs bé, més o menys he donat això. La pel·lícula agora també tret el sí. seu... Entre l'Àgora i la celda s'han sí. endut tots els premis. Que dius que, a veure, és la festa del cine espanyol, evidentment, mm. i la major part dels premis que es van dur a eren estrangers, tots els que ho Sí, bé. Bueno. Els efectes especials, el següent, tot estranger. Bé, bueno, perquè els que van col·laborar eren de fora. Que és que aquí no Sí, però però estaven ocupats amb la celda si estan fent una cosa, no poden fer l'altra. Vol dir que no estaven desocupats, pobra gent. Bueno, I que també necessiten feina. Eh? feina. Eh? Tot pot ser, tot pot ser. Eh? Senyor Menàver, una mica més de mirar cap al cinema d'aquí, escolta. Sí. Eh? Eh? Uh, jo voldria destacar també La dama i la muerte, que és el... curt, un curtmetratge d'animació. A mi sempre, ja sap que a mi aquestes sí, coses només, només em fan no, no, graciós. Sí, només es deu presentar aquest, no? No me n'ho sé, es eh? presentar més. Dic jo, home, si li han donat el premi amb aquest és perquè s'hauran presentat més. Ja, jo, només, jo, només, no només no en sé. surt un, eh? També dic ara, sí. eh? Eh? Bé, bueno, sí. pues llavors s'endurà el Premi X1. I què més? Eh... No, Premi X1... molts, perquè n'hi ha... No, no, ni... a veure, si algú que li destaqués... O no la va veure vostè a la gala? No, tota després, sencera no. Després no, perquè... el senyor Monigal que, clar, jo li encarrego feines i vostè després no. No, jo, jo la vaig estar mirant, així a estonetes, perquè com no fan publicitat, aviam, Exacte. com es pot, en aquest país, no fer publicitat? Quan vas al lavabo, quan vas a posar-te el cafè, si no hi ha publicitat? Jo sí. és un... Hem tirat enrere, no. és un pas enrere. Per què no es posa una tele vostè al lavabo? Llavors pot anar amb per... uns cascos d'aquests inalàmbrics, ja. passejant-se per tota la casa, llavors va, va de tele a tele i no només perd un momentet res. Ah, a sí. menys que no tingui un pis com la de la Presley, que ens hi ha més pinot al lavabo... No, no és el meu cas. No no. És el seu cas no. Llavors, escoltim, això és un momentet. Eh? Això és, ja, un momentet. No? Bueno, però és el que penso. Vas un momentet només, però ja et perds doncs no, això. perquè vostè va en cascos i al moment et pim, ja arriba i ja veu... No, no, dic ara, ara sense cascos ara. ni sense teles al lavabo. Perquè vostè és una mica ronya i no vol comprar-se una tele pel eh, la lavabo. Sí, també té raó. Doncs hm? pues, va molt bé, escolti en vez de llegir, doncs pues, mira, diu, què fan ara les notícies? Patapam. No, però és que no... Jo prefereixo llegir al lavabo. Bé, doncs pues, molt bé. O jugo al solitari. Exacte. Doncs bé, senyors i senyors, ja sentem vostès la música per sota i aquesta música vol dir que ja hem exaurit el temps i que marxem per deixar pas als serveis informatius. Ens tornem a retrobar la propera setmana, si vostès ho desitgen, aquí, al 100.3 de la Freqüència Modulada. Com sempre els dic, gràcies per escoltar-nos en nom de tot l'equip que l'ha fet possible aquest programa.